イファハム、グヴ a w a やキトヌグヴォーリ、カリカティバヤウザゼコアワナワケ、コ z i サニ Mkali ドクターリ a キ i カリマレラ、ミミナイト a アナニアスエディガ。 Awali ya yote, Dr. Riziki Mkali Malela. Anapenda tangulize shukrani zake idha zati kabisa. Kwa afuatiliaji wa masomu haya muhim, lakini pia awapongeze wafuatiliaji wa watu wa masomu haya. Kwanjia ya grupu laki la WhatsApp. Mungu awatangulie katika masomu yenu mpate kwa walimahiri wa vizazi vietu vyasasa na vya badai. Kwani duniani tunapita na kamwe tusiwe wachoyo. Amen. Leo, Dr. Riziki Mkari Malela atapenda kuzungumzia nguvu ya ajabu ya kitungu pori katika uzazi kwa kina mama. Na sababu ya kuzungumzia maajabu ya kitunguhiki na nguvu zaki katika tiba ya uzazi, ni bada kupokea sibnyingi kutoka kwa kina mama, wakiomba kufahamu mjia au mti unohusika na maswala ya uzazi. Ebu kwanza aturejei maandiku matakatifu ya Biblia. Biblia inasema, mungu akawabarikia, akawambia zaeni mkaungeze kemkaijazi nchi, na kuitiisha, mkawatawale samaki wa baharini na ndege wa angani, na kila kiumbe chinyu wai kiendacho juu ya nchi, muanzo moja mstaru wa shurina nane. Sasa basi hebu fikiria, kama mnyezi mungu kaambrisha tuzaliane na kujia za dunia. Iwege turudishe lawama kwa kepindi tukosapu watoto na kusema ni mipangu ya mungu? Hapana, mipangu mingine sio ya mungu ni mipangu ya mashetuani. Dokta Riziki anasema hanamanisha kuamba wachawi na wazungu. Ambao kampeni yao ni kupunguza watu katika dunia hii, kwa marathi inavikuazo vina vupelekea kutozaliana ili tuijazi dunia kama ilivuandiku katika vitabu vya mnyezi mungu. Hivi, unajua sababu ya kutuletea vidongi vya uzazo wa mpango? Lengo sikuza kwa mpango kama tunavodhani. Bali, mpango wao ni kuwa kizazi, anasema Dr. Riziki Mkari Malela, anayipatikana kwa namba za simzifuatazo. Anza na alama kujumlisha mpili tano tano, saba moja sita, saba tano, saba tatu, saba tatu. アンザナーマクジュムリシャンビリタノタノサバシタシタシフュリネシフュリシフュリタノシタサンサバシトゥンディレヘブーチュングザワナワケウェンギワノトゥミウザ a ウォンパン a アウビギティナブフィカオカトウギフングアウパタシダスサナナウカティムギネウ b コ k バナタティ i ウアミンバコアリビカジェウリ a n ジュリザニ i アニニニオティハ a Ukitaka kujua sababu zaidi wewe jiungi na grup lawasa pula Dr. Riziki tu kwa garama ya shiringi elftano. Na kwa kila wiki utapata kufaham mengi zaidi kusundoto za wazungu katika kuiteka dunia na kwa kutumaliza wa Afrika bila kujua. Dr. Riziki anasema, kama ulisha tumia vidongi vya uzazo mpango au kijiti na ukawa unahitaji wa kuzaa katika kipindi fulani, Na ikishindikana ustafute mchawi Hilo ni chatizo la sum za vidonge au kijitichauzazu wampango Zilizorundikana katika kizazichako kwa muda mrefu Na kusababisha mimba kutoka mara kwa mara Lakini pia hezi yako kupata zaidi ya mara moja kwa muwezi Lakini pia sumuhizo hupelekea kubadilika badilika kwa homoni zako Ili kusafisha sumuhizo tumia kitungu poritu kusafisha kizazichako Kwisha bari yake Vimarisha homuni zako na kupevusha ya ilauzazi. Chakufanya, chimba kitungupori kwa mfumu wa kuomba malaika wa mehuo. Kisha katakata kata vipande. Weka maji ujazwa liter tatu katika chungu chako. Chemisha mpaka ya baki ujazwa liter moja tu. Subiri poe kwa mudo wa dakika kumi. Tumbukiza na matoni mawili au matatu wa mafuta mzaituni. Kwa mkutu wa mkutu wa mkutu wa mkutu wa mkutu wa mkutu wa mkutu wa mkutu wa mkutu wa mkutu wa mkutu wa mkutu wa mkutu wa mkutu wa mkutu wa mkutu wa mkutu Kisha kunywa ujaza kikombe chekahawa asubui na jioni, mpaka utakapumaliza lita hiyo ya dawa. Ilatu, kipindichote utumiapo dawa hiyo kuwa mvumilivu na mambu ya fuatayo. Moja, utatokuwa na uchafo manjano wa uranginye usi kipindichote cha matumizi ya dawa yako. Utapato na maumivu ya kawaida chini ya kitovu. Namba tatu, siri yangu. Baada ya kumaliza lita moja ya hiyo dawa, Hakika hudu chukua miezi mitatu bila kushika uja uzitu ampaka kutimiza miezi tisa. Kwa kuwa tayari sumu itakue mikuondoka. Hayo ndiyo maajewu ya kitungu pori shehe. China wenzetu walisha shitukia mchezo wa wazungu mudamrefu sana. Na ndiyo maana mpaka leo anatetemesha dunia kwa wingi walionao. Lakini kwa Afrika wazungu walitugeuza kwa bara la majaribio kwa kilo na chokibuni na sisi tunakubali bila kuhoji. Lakini pia si wote unye matatiza kutushika uja uzito ni kwa sababu ya kutumia uzazo mpango, laa. Wapu ambao hushindua kushika uja uzito kama tatiza kishirikina. Hivyo bas, kama unatatizo la kutushika uja uzito na hukuwayo kutumia uzazo mpango, elewa ya kwamba unavifungo vya shiriki za wanadamu wa sio na haufu ya mungu. Dokta Riziki ya na nakwambia kubali kata uchawi upo, labda tu uemgumu kuelewa. Anyways, kama unamatatizo atokanayo na sababu hii, nenda makanisani au msikitini ukaombewe au fika kwa madaktari wa kiafrika, ukafanya check-up mapema kabla umbri haujakuwacha. Asante studio. Lakini pia, doktari ziki anataka kuongeze hapa kuwa mganga wa kiafrika hayupo kwa jile marathi ya kishiriki na peke. Hata kama unatatizo layuti ya isugu au malaria au utapia mlo liupitiliza. Buwanawee. Ukimuona daktari, mwenye utabiri na maono ya ukweli, utapona hakuna haja kuja za kemikali katika mwili wako. Ambazo zinakupunguzi hata siku za kuishi hapa duniani. Tatizo, mwafrika, hakisikia mganga wakiafrika tu anawaza ushirikina. Loh, dokta riziki anasema amakweli tumetekwa tukatekeka. Shida inakuja kwenye imani tu na jambololote kufanikiuwa ni mtihani sana... Kama huna imani brada, wa Afrika tunakumbusha kuwa nyumbani kumekuja. Amka na Dr Rizik karikati baze tuasilia. Kutumi amiti asilia yaki Afrika urefu sha mshayako bila makemikali kemikali. Pani kunamaajabu mengi katika mimi mianamungu Afrika mitupendelea kwa kuweili, kwa wingo mimi mian tulionaio. Tuitumi ya kwada tihasa umeme akitungu pori karikamati bubi ya magonjwa uzazi. ウシオカビサナカウムウィンウキタカカカファハムザイディマソモハヤコトカカカドクターリゼキンカリマレラギウングトウコネコンディラキラワサポウファイディマソモハヤアウミピギエトウドクターリゼキンウォニアウエコナバザケアンザナラマコユミシアンビリタノタノサバモヤシタサバタノサバタトウサバタトウアウアンザナラマコユミシアンビリタノタノ サバシ e ャシ m i シフ n ーリ、ネ、シフ a n リ、シ i a ーリ、タノシタ。